Коли приїхала кетерешта пасажирів, колиска висіла на висоті 2000 метрів над водами Атлантичного океану і рухалась на захід, туди де екватор перетинав деформоване узбережжя Південної Америки. Цей рух відображав той факт, що за 36 тисяч кілометрів над ними око проходило навколо кільця габітатів також у західному напрямку, або ж за ПН, за ГВПН, за годинником від Північного полюса. Будучи фактично просто тягарцем на кінці довгої мотузки, колиска завжди рухалася в унісон з оком. Міський купол зараз був відкритий, але внутрішні перегородки підняті, щоб ослабити пориви вітру. Повітря приємно пахло вологістю. Це була звична ситуація для екватора, але висота і швидкий рух робили це в рази приємнішим. Запах цього повітря, в якому густо відчувалися сіль, йод і морська живність, остаточно переконали Кет-2, що вона повернулася в атмосферу нової Землі. То була штучна атмосфера. Людські раси бомбардували спечену, мертву поверхню планети, ядрами комет багато сотень років тільки для того, аби підняти рівень моря до бажаної висоти. Тоді вони інфікували воду організмами, генетично виведеними спеціально для того, щоб виробляти певні гази у пропорціях, необхідних для життєзабезпечення. Після цього мікроорганізми мали помирати, аби створити біомасу, з якої наступна хвиля заселених для розбудови атмосфери істот повинна була брати поживні речовини. Згідно з вимірами, у результаті вийшло майже точне відтворення атмосфери Старої Землі. Нікому з людей, які вдихали таке повітря після цілого життя, проведеного в габітатах, не потрібні були наукові дані для підтвердження. Цей запах проникав у найдальші частини розуму, збуджуючи інстинкти, якими либонь були наділені ще гомініди, котрі жили на берегах Африки мільйоні років тому. І наскільки К2 знала зі своїх, багаторазових подорожей на землю, то був справжній дурман. То був найсильніший наркотик у всесвіті. Від нього людям хотілося бути на землі понад усе на світі. Тому колиска, яка просто таки купалася у цьому повітрі, яка постійно летіла крізь нього на кінці мотузки 36 тисяч кілометрів завдовжки, була найексклюзивнішою спільнотою на світі. І саме тому червоні та блакитні двічі воювали за право жити на поверхні. Колиска звисала з одного кінця кабель троса закріплена за конструкцією, яка нагадувала ручку кошика, і простягалася над центром міста. Сама ручка була порожньою, а в ній містився безмежно старий підйомник, який її доставив Кет-2 та інших пасажирів на платформу, змонтовану в материнській породі, чи то материнському металі на північних околицях. А вже звідти переходом вони потрапили на вулиці міста. Стіни біля виходу з переходу були до білого засрані міськими воронами. Сотні птахів сиділи там, де вони могли бачити лиця тих, хто виходив із проходу на світло, і пірнали на зустріч тим, кого впізнавали. Інші новоприбулі простягали до них руки, пропонуючи перекуски. Якийсь добре зодягнений Айвен, проштовхнувшись повз Кет-2, швидко приманив одну сіру ворону якраз таким чином. В іншій руці він тримав невеличкий планшет, на якому, наскільки зрозуміла Кет-2, було чиєсь фото. «Кав'ярня на біржі. Дріб 17», – сказав чоловік. Ворона глитнула їжу, це виглядало ніби зворотній запис процесу блювання, а тоді полетіла геть, вигукуючи в простір ті самі слова. Інші сірі ворони, наразі досить ситі чи не зайняті доставкою повідомлень, просто тихенько бурмотіли, а з цього бурмотіння, якщо прислухатися, можна було дізнатися, що відбувається на ринку акцій чи в політичному світі. Спершу новоприбулі рухалися щільним гуртом, візуально вирізняючись з поміж іншого пішохідного руху цій місцевості. Але вже через кількасот метрів група розпалася, і Кедва виявила, що вона тут сама і вже нічим не відрізняється від інших. У загальних рисах Кедва тут усе знала зі шкільних підручників вона приїхала на північний бік, біржевий пагорб. Місцеві, мабуть, могли впізнати це місце навіть за тим, як люди вдягалися і як ходили. Це були переважно комерсанти, котрі цілоденно працювали в підземних офісах, виходячи на поверхню, хіба для того, щоб поїсти, відпочити чи в інший спосіб насолодитися своєю заможністю. Комерція, звісно, існувала в цілому кільці габітатів, а старі центри, навзері Грінвіча, Ріо, Багдада, тощо, мали свої фінансові центри, які не поступалися, якщо подекуди не перевершували біржового пагорба. Але за престижністю це місце немало рівні. Найбагатших та найвпливовіших фінансистів, найперспективніших торговців у місцях подобу Грінвіча, наскільки б чудово не йшли їхні справи, все одно цілі життя переслідувала думка, що в колисці може бути краще. Оскільки більшість подібної діяльності минала під поверхнею, вуличний ландшафт біржового пагорба був навдивови жоспокійним, наче в маленькому старому іспанському містечку під час сієсти. Негайно загубившись і примирившись із фактом, що вона таки схожа на туристку, Кет-2 дістала з кишені шматочок паперу і нагадала собі адресу. Вона вже знала, що потрібне їй місце розташоване на південному боці. А тому їй треба або перейти міст, а його було чудово видно, бо він височив над усім містом, або спуститися на саме одно ущелине і пройти низом. Останній варіант був дуже спокусливим, але вона знала, що захоче провести там багато часу, дивлячись на місце, де гар торкнувся поверхні, чи де Єва Діна гуляла з Дюбоа Гаррісом. Це краще залишити на потім. Тож вона полізла вгору, пробираючись вуличками, мощеними червоно каменем, який приховував іржаві ржаві плями, що проступали в кожному місці, де на поверхню виходила материнська порода. Дівчина трохи зрізала кут парком позаду біржі, де молоді торговці в хорошому одязі, користаючись із обідніх перерв, або сиділи на лавках, занурившись у планшети, або сміялися з чогось невеличкими групками, сидячи на траві, або грали у якісь спортивні ігри за допомогою кольорових м'ячів. Північний кінець мосту починався саме на околиці парку. Знизу місто виглядав напрочуд граційним і витонченим, але кедва зрозуміла, що насправді це здоровий брус металу, тим паче, що тут він розширювався, аби з'єднатися з біржовим пагорбом. Проте навіть в апогеї міст був достатньо широким, аби не могла пройти шеренга з 20 людей. останню озернувши, щоб помилуватися мармуровими колонами біржі, почути рокотання зачинених у середині голосів, вона повернулася на південь і почала підніматися вгору. Починався міст східцями. Але поступово вигін арки згладжувався, аж поки в певному місці він не ставав простим мармуровим гідником, який подекуди переривали відкриті майданчики. Вона знала, що насправді ці майданчики було зроблено для того, аби колісний транспорт не міг вийти з-під контролю на високій доріжці. Правда чи ні? Але хтось таки вирішив зрештою пристосувати їх під невеликі садочки зі скульптурами, в яких люди, котрі переходили міст. Могли зупинитись і відпочити у квітучих закутках. Кедва хоч і не була захищена від таких спокус. Усе ж не любила зупинятися після того, як починала йти. Вона собі думала про щось, промотувала в голові мандрівку ліфтом, яка була вельми скупою на події. І це, як вона поступово збагнула, частково складає її чар та ексклюзивність. До колиськи можливо було долетіти швидко, якщо мати гроші на чартерний переліт або владу над певними кораблями. Проте більшість людей використовували ліфт. Тож колиска відділялася від решти людського світу не так відстанню, як часом. Змога витратити стільки часу була розкішю, доступною небагатьом. Звісно ж, дорогою пасажири також працювали це пояснювало всі ці дорогі ресторани та бари навколо атріуму з їхніми невеличкими кімнатками для приватних зустрічей, але кидва насправді не мала там жодної роботи. Вона просиджувала цілі години, взагалі ні з ким не заговоривши. Тому переважно читала або дивилася якісь розважальні передачі. Спала вона нормально, і це підтверджувало те, що коли в ній починались якісь епігенетичні зміни, то зараз вони припинилися. І через це вона страшенно хотіла опинитися на місці зустрічі, де змогла би, бодай, почути пояснення від Дока, зустріти представників від чи аїдених, і почати роботу, над чим би там не мала працювати їхня сімка. Кедва продовжувала швидко йти, аж поки опинилася на верхівці арки, проте на кілька хвилин таки зупинилася. На самій верхній хідник ширшав і перетворювався на оглядовий майданчик, відомий під неформальною назвою «Буремні балкони». Тут вітер був такий потужний, що її очі негайно заслізилися. Тож вона повернулася до майданчика спиною і обережно побрела до східної загорожі, яка стояла проти вітру. Тоді кілька разів кліпнула, прочищаючи зір. І трохи постояла, вдивляючись у житлові райони та плетева вуличок у долині. Позаду неї сідало сонце. І оскільки вони були над екватором, воно сідало швидко. Долина вже була в тіні, але кам'яні стіни житлових комплексів та фасади будівель досі сяяли магічним рожево-золотим світлом. У вікнах будинків, що стояли вздовж бусково затінених вуличок, спалахували вогні. Це було справжнє місце, не якесь там штучне середовище з кільця габітатів. Насправді деякі більші габітати впритул наближалися до створення цього відчуття, що ти перебуваєш у середовищі справжньої планети. Але це відчуття зникало тієї ж миті, коли ти підіймав голову і бачив за кілька кілометрів над нею протилежну стіну габітату. Тут же можна було глянути вгору і побачити нескінченне небо, зорі, що спалахують на ньому, та блискуче намисто кільця габітатів, яке перпендикулярно здіймається зі східного обрію. І справжнім це середовище робило саме повітря, відчутна кількість його, безкінечне розмаїття його рухів та запахів. Вона б хотіла мати з собою планер, аби потанцювати в цих потоках. Згідно з легендою, яка майже напевне була неправдивою, оглядовий майданчик, на якому стояла Кет-2, тобто центр міста, розміщувався точно в тому місці, де вибухнув заряд Єви Діни, коли вона зробила свій остаточний вибір і викинула його в космос. Компроміс, до якого їх змусила Діна, помістивши бомбу на вікно банана, здавався самоочевидним та елегантним приблизно стільки ж часу, скільки знадобилося зарядові, щоб вибухнути. У певному сенсі, ця ситуація виявилася навіть раніше, ніж про неї всерйоз подумали, коли Єва Джулія зауважила, що в неї буде хіба кілька дітей, а Єва Аїда напророкувала, що матиме їх багато. Іншим Євам не знадобилося багато часу на аналогічні підрахунки. Каміла за були човниками, відібраними у покликанні лотів. Тобто вони були молодшими за інших. У них попереду було ще три десятиліття плодючості. Якби вони хотіли стати матерями-героїнями, то за сприятливих обставин кожна з них до менопаузи могла би виносити за 20 дітей. Діна, Аві Мойра та Фьокла, кожній з яких було лиць за 30, могли також кожна виносити кілька дітей. Грубо кажучи, ці четверо мали такий же сумарний потенціал до дітородіння, якщо вже мислити цими категоріями, як і молодша пара, Каміла за їдою. Джулія, як уже було сказано, перед менопаузою, встигла виносити лише одну дитину. І їй не треба було навіть Дубаса, аби зрозуміти геометричну прогресію. Джулиним судилося бути в абсолютній меншості. Їм належало бути просто дивинками. Люди далекого майбутнього, які повертатимуться додому з роботи, казатимуть своїм партнерам. Ні за що не вгадаєш, кого я нині бачив. Справжні живісіньку джулину. Такою була математична остача великої гри, а з цих коренів переважно проросло все, що трапилося потім. Абсолютна більшість пізніших істориків вважали, що Єви не знали, що грають гру, аж поки не прожили за цією грою вже кілька років. Аїда, з огляду на те, що вона сказала у своєму проклятті, мабуть була винятком із загального правила. Але рішення, котрі стосувалися майбутніх дітей, були найбільш особистими з усіх можливих, і жодна зі здоровим глуздом мати не визнала б, навіть тоді, що вона веде з іншими матерями якусь там міжособистісну гру. Насправді було б чи не простіше, якби вони не ставилися до цього хладнокровно. Свідомо чи ні, а сім'ї розділилися на четвірку, двійку та одну. Серед четвірки були Діна, Айві, Фьокла і Мойра. Двійка – то Каміла за їдою. Арифметика стверджувала, що спадкоємці чотирьох будуть приблизно настільки ж численними, як і спадкоємці двох. Дружні зв'язки та сестринство вже пов'язували чотирьох та створювали неписану угоду, про яку навіть не заговорювали до їхньої смерті, та щодовго після неї. Їхні діти мали взаємодоповнюючі властивості. Так діниним, скажімо, не потрібно було бути повноцінними, коли біля них перебували айвені, здатні добре робити ті речі, які діниним не давалися. Це, звісно, було вельми кострубате формулювання. Саме тому його доволі довго ніхто і не артикулював, але через сотні років нащадки чотирьох озирнулись і побачили, що так було завжди. На той час це вже настільки сильно закоринилося в їхній ДНК та їхніх культурах, що праворотьтя не йшлося. У двох, натомість, не було жодних особливих симпатій одна до одної, жодних усталених стосунків. Каміла Заїдою взагалі вперше зустрілися майже перед початком ради Сімох'їв. Зі спільного, а такого було просто обмаль тільки антипатія до Джулії. Вони обидві так чи інакше раніше піддавалися чарам Джулії, але зрештою розчарувалися в ній. У випадку з Камілою це сталося навечері в Білому домі, а її ж Джулія вмовляла приєднатися дурою, проте зрештою та очолила повстанців, які скинули та покалічили її. З огляду на те, чим це все закінчилось, було дуже малоімовірно, аби Каміла чи взагалі хтось при здоровому глузді міг свідомо об'єднатися за Їдою. А проте математика все ж створила між ними певне тяжіння, яке незримо спричинилося до їхнього зближення. Розрив що виник між Діною та Камілою під час Ради Сімох'єв просто так не забувся. Якщо ж підходити до справи спокійніше, то Каміла володіла незаперечним даром переконання. Справа просто полягала в тому, що їхнім спадкоємцям упродовж багатьох поколінь судилося жити в тисневі замкненого простору. Як Луїза продемонструвала у своєму дослідженні. Та й зрештою, як мешканці хмарного ковчега продемонстрували саме перед радою, і то з найбиякою видовищністю, у такому середовищі нормальні люди, якими їх знали, просто не могли адекватно жити. Тому якщо виживання людської раси залежало від переналаштування їхніх мізків, від штучної адаптації до такого способу життя, на ці кроки необхідно було наважитись. Частково на таке наважилася особисто Каміла, яка чітко заявила про свій вибір, тож потребувала тільки узгодити з Мойрою окремі деталі. Вона фактично зробила перший крок у великій генетичній грі. І на противагу основному заявленому принципу її політики це був найагресивніший хід з можливих. Вона заявила, що її нащадки, а вони мали бути численними, зможуть нормально миритися з тими умовами, у яких їм доведеться жити перші 10, 20 чи 100 поколінь. Шістям іншим належало або піти за її прикладом, або вчинити всупереч йому. Діна Айві та Фьокла загалом виступили проти, а ось Мойра, зрештою, зробила інший вибір. Але історичним фактом залишалося те, що нащадки Мори частіше були частиною блоку четвірки, ніж виступали проти. А її дограла з відкритими картами. Вона головно чекала, поки всі інші вирішать, і за цими підсумками придумувала контрманеври. Інші Єви вирішили майже відразу, і ця ухвала залишилася з ними назавжди. Усі діти Діни, а їх у неї було п'ятеро, належали до одного і того ж типу. Те саме стосувалося трьох дітей Айві та шестиох Фьокли. Джулії довелося вибирати лише раз. 16 дітей Каміли відрізнялися одне від одного, бо вона коригувала свої рішення, основуючись на спостереженнях за поведінкою перших дітей. А все ж вона ніколи не відступала від загальної ухвали, прийнятої під час Ради Сімох'єв. А от семеро дітей Аїди були всі різними. Лише Мойра, хранителька таємниць і мати Рас, точно знала, про що вона думала? Бо всі інші Єви конфіденційно звіряли морі свої бажання, вона ж забрала це знання в могилу. Проте було достатньо очевидно принаймні це стало загальноприйнятою версією для істориків що перші п'ятеро дітей Аїди були реакцією на те, що робили інші Єви, усі крім моря. Ставлення Аїди до всіх інших виражалося в проклятті. вона знала, що шість Єв неминуче відчуватимуть до неї відразу, і що це почуття неминуче перейде і на її дітей. Така вже була людська природа. І навіть через тисячі років дінені діти на гральних майданчиках кидали каміння ваїдених і жартували про канібалізм. Вони б ніколи не змогли асимілюватися в суспільстві, яке пішло від четвірки. Саме тому, коли Діна робила вибір, що стосувався раз, закладених у її нащадках, роблячи таким чином хід у грі, Аїда шукала ходу, яким на нього можна було відповісти. Скажімо, вона могла зачати дитину яка б нагадувала Дінану, але з яскравіше вираженими рисами. Або винайти анти дінану дитину, людину-рису, якої будуть ідеальними для того, аби використовувати слабкість Дінених. Такими були перші п'ятеро дітей Аїди. Проте з Мойраною така її стратегія не працювала, з тієї простої причини, що Мойра докладно знала все, що робить Аїда, аж до специфічних базових пар ДНК, які були змінені в її яйцеклітинах. Якщо вже уявити це як власне гру, Останній хід завжди робила Єва Мойра. І перші вісім її невдалих вагітностей лише поглибили таємницю. Оскільки ж вона ніколи не озвучувала свого вибору, ніхто насправді не знав, що вона зробила. Тож Мойрині стали таємничою расою не тільки для інших, а й для самих себе. Але було зрозуміло, що раса Мойриних єдина здатна робити епі. Геном Кет-2, як і геном кожної життєвої форми, був сталим. Його копія жила в кожній сінькій клітині її тіла. Але те, які з цих генів проявлялися в певний час, а які були приспані, важко було знати. Ця іриса була непостійною значно більше, ніж у будь-якої іншої нормальної людини. Це можна було б вважати своєрідною суперсилою, якби існував спосіб нею керувати. А такого способу, якщо не вірити безглуздим старим легендам, не існувало. Кет-2 гадки не мала, коли наступного разу вона засне на тиждень і прокинеться вже іншою особою на ім'я Кет-3. Іноді результати були неймовірні, іноді – фатальні, іноді вони були незручними чи й просто ганебними. Більшість останніх якось пов'язувалися, хотілося їм того чи ні, із закоханістю Мойриною. Хай там яка це був вибір, який зробила Єва Мора і передала своїй доньці Канта А згідно із загальноприйнятою думкою, вона зробила те, що зробила, тому що хотіла знову повернути баланс у світ, врівноваживши вибори Аїти. Джулія – одна. Намагалася вчинити якнайкраще в поганій ситуації, наділивши своїх нащадків рисами, які зробили б їх корисними та важливими навіть попри значно меншу кількість. Вона вже висловила до радисі Мох'єв ідею, що надважливим було вміння передбачати варіанти розвитку подій. Вона прагнула лідерства, а якщо це не вдавалося, намагалася отримати змогу давати корисні поради лідерам. Коли ця риса виходила з під контролю і збочувала на темні думки то приводило до депресії, параної та психічних захворювань. Виклик полягав у тому, аби знайти спосіб поєднати цю рису із позитивнішим мисленням. Дослідження Джулії, а вона вельми багато займалася дослідженнями, відтак зосереджувалися на історії мудреців, тріпологів, екстатиків, шаманів, митців, декадентів та параноїків у цілій історії людства, а також на способах локалізувати ці риси у специфічних базових парах у їхніх геномах і відповідним чином їх підкурювати. Історики, що з'явилися значно пізніше, розробили власний словник для того, щоб оповісти історію наступних п'яти тисяч років. Перші вагітності називалися тяжем. Не враховуючи численних викиднів, було 39 ембріонів від усіх сімох Єв, перш ніж Каміла остання з усіх досягла менопаузи, із них виросли 35 здорових дівчат, із них 32 мали власних дітей. На той час Єва Мойра знайшла спосіб синтезувати ігри хромосоми тож у другому поколінні з'явилися також чоловіки. Внаслідок цього утворилися 32 штами. У кожній з нових семи раз було більше одного штаму. Штами суттєво різнилися і заразом добре піддавалися класифікації, тож можна було легко визначити відмінність одного від іншого за схожим набором рис, якими східні африканці відрізнялися від західних африканців, проте для європейців все одно виглядали як африканці. Корекцію називали фазою, яка наступила після першого кола тяжів, коли Єва Мура зафіксувала помилки, які спричинилися до кількох нежиттєздатних дітей. У певному сенсі корекція постійно тривала під час першого кола тяжів і трохи пішла на спад, коли доньки Єв почали продукувати дітей другого покоління. Вона майже закінчилась на третій фазі – стабілізації, яка тривала наступних 10 поколінь чи біля того, поки вдосконалювали технологію виробництва y хромосом лагодити тривалі генетичні дефекти, а представники різних штамів почали змішуватися між собою, створюючи гібриди в межах своїх расових груп. Упродовж цього часу засвоєні від чорноного тхора уроки остаточно застосували на практиці, коли за допомогою різноманітних технік почали збільшувати гетерозигутність. Насправді ж їм, хоч і в цифровій формі, була доступна величезна бібліотека людських генетичних ланцюжків. А коли людство пережило кілька перших поколінь у колисці, то почало тренувати сотні молодих учених, які б могли теоретично відновити вихідну людську расу з нуля. Частково саме це зробила Єва Мура, синтезувавши першу ігру хромосому. Але це не була колективна ухвала. Цей вибір був культурним, а не науковим ухвалювала рада Сімохєв, а ось інші раси на той момент уже прожили по кілька поколінь. Вони почали розвивати свої власні окремішні культури. А відміна цих ухвал та повернення до вихідної людської раси вважалася за малим не актом автогеноциду. Змагальність, яка розвернулася між расами, зробила подальше зближення немислимим. Тож генетичні записи вихідного людства таки пустили в рух, але додавши до нього здорову частку гетерозаготності для його інкорпорації в наявні раси замість повернення генетики у зворотному напрямку. Тому стабілізація тривала приблизно до 20-го покоління, а доти, раса джулених розрослася достатньо, аби розмножуватися нормальним способом, не вдаючись до послуг лабораторії. Стабілізація непомітно перейшла до розмноження наступної визначеної істориками фази, що її назва промовляла сама за себе. Нащадки сімох єв продовжували займатися сексом і народжувати дітей. Це займало більшість їхнього часу приблизно впродовж першої половини першого міленіуму і призвело до такого перенаселення що життєвою необхідністю стало заснування окремих колоній за межами колиски. Бо ж були інші місця, можливо, не такі популярні, як розлам, а все ж годящі для будівництва нових габітатів. На той момент люди вже розвинулися достатньо, аби конструювати машини для пересування в космосі. Тож був саме час. Принаймні на цьому наполягали спадкоємці-четвірки, які почали відчувати, що в перенаселеному світі колиски до них починає наростати ворожість. Каміла була цілком щирою в намірі зробити людей пристосованими для життя в закритих просторах, їй це вдалося. А коли найперші габітати колиски переповнилися, її стратегія стала виглядати вельми привабливо. Чи то був просто собі елемент міфології їхньої раси, чи то біологічна необхідність. Четвірка полишила колиску і почала будувати нові габітати спершу в інших локаціях розламу, а тоді на інших фрагментах персикової кісточки. Нащадки Аїди зробили так само. Іноді селячись із людьми ще твірки, але частіше поодинці. А взагалі справа полягала не стільки в тому, що Аїда зробила речі, які неможливо було виправити, скільки в тому, що вона сказала речі, які не можна було забрати назад. У цьому сенсі прокляття було справді ефективним. Пересічний Аїдин доби другого міленняму був наслідком культури змішання рас, яка сягала курінням тисячолітньої давнини. Він чи вона зростав із представниками всіх рас, одних любив інших ненавидів, Можливо, добре ладнав із сокленими та мойреними, але був на ножах з іншими аїдинами. З погляду на особистий досвід індивіда, не існувало жодної причини цілком приставати до тієї чи іншої раси. Проте в кожної раси був свій невикорінюваний метанаратив, закладений у станом на зараз уже вельми давній культурі. На думку аїдиних, якщо їхнє око заселила не одна раса, а кілька раз – мозаїка, то це стало доказом того, що діти аїди спромоглися на все те, на що спромоглися діти інших Єв, і навіть на більше. І той, хто був нащадком Аїди, хто, вичевидь, володів набором генетичних маркерів, які вона саме для цього і заклала, того нездоланна сила цього метанаративу гнала в колонії, заселені переважно або повністю Аїдинами. Оскільки ж Аїдині були не настільки частені, як нащадки Четвірки, їхні колонії часів другого міленіуму були значно меншими і значно скромнішими, що приводило до тіснішого симбіозу з камітами, котрим подобались такі середовища. Аїдені будували колонії, але каміти змушували їх працювати. Хай тамняка формування нових колоній та габітатів у період другого міленіуму вилилося у фазу, яку історики назвали ізоляцію – формування расово-чистих популяцій. Ізоляція спричинилася до карикатуризації – селективне вирощування, подеколи свідоме, а подеколи ні – Яке на багато поколінь наперед поглибило расові відмінності, найяскравішим прикладом була поступова зміна кольору очей у Мойриних. Очі Євимойри мали горіховий колір, дещо світліший, ніж загалом у чорних, але не настільки, аби бути чимось незвичним. Під кінець другого міленіуму очі деяких Мойриних настільки вицвіли, що при яскравому світлі здавалися золотистими, ще й досі з вітрин бутіків великого ланцюга на перехожих дивилися. Десятикратно збільшені моделі з Мойрених, своїми неймовірно жовтими котячими очима. Оскільки світлі очі були визначальною рисою Єви Мойри, вони вважалися прекрасними і бажаними, тож Мойриним зі світлими очима було легше шукати собі пару та розмножуватися. Саме тому з часом вони підсилили цю рису так, що вона почала здаватися карикатурною. Тайки, 2 котра не була моделлю, часто робили компліменти через світло- Барва її очей, яка була ближчою до зеленого, ніж до жовтого. Але сучасні Мойрені з пунктиком на своїй зовнішності часто дивувалися, коли бачили фотографії своєї Єви, на яких її очі виглядали заледве зеленаво-брунатними. Зміну кольору очей у Мойрених легко було помітити і зафіксувати. Але те саме, мутатіс мутандіс, траплялося з цілим букетом інших характеристик фенотипу в усіх расах. Селективне парування з часу могло спричинятися до дивовижних змін, до того ж без жодної штучної корекції. Проте у деяких випадках расово відокремлені габітати самі потребували генетичних лабораторій. Їх використовували для багатьох цілей, які зазвичай вважалися благотворними. У деяких випадках ними послуговувалися для покращення, тобто зумисних генетичних маніпуляцій, задля сильнішого вираження певних расових ознак, штучного прискорення того, що природним чином відбувалося внаслідок карикатуризації. Іноді це спричинялося до появи потвор, монстрів і просто генетичних катастроф. Проте часто це спрацьовувало. І коли вирощені внаслідок таких експериментів люди парувалися всередині своїх ізольованих груп, у цих групах усе чіткіше окреслювалися ключові генетичні риси їхньої раси. Остаточним підсумком цього всього – обіцяли стати нежиттєздатні популяції, вочевидь інбридингові. Тому, коли ізоляція, карикатуризація та покращення закріпилися в популяції та набрали обертів, це спричинилося або до вимирання колонії, або до процесу покращення генетичного становища під назвою космополітизація, у рамках якого раніше ізольовані групи знову зійшлися зі своїми давно загубленими, дальшими родичами з тієї ж раси, даючи потомство у вигляді здорових та життєздатних гібридних штамів. Як і слід було чекати, космополітизація розквітла кільцем габітатів, яке сформувалося впродовж останнього тисячоліття, зненацька створивши величезний новий житловий простір, значно привабливіший, ніж тісні темні тороїди, в яких людство тулилося останні чотири тисячі років. Ізуляти, про деякі з поміж яких століттями не чули, і де навіть не говорили англійською, так називали англійську мову, що зазнала сильного впливу російського та якою зараз спілкувалися практично всі люди, повилазили зі своїх нір і також взялися створювати нові комбінації з власними далекими родичами у великому світі, посилюючи демографічний вибух, рівного якому людство не знало ще з 20 століття на Старій землі. Більшість населення більшість раз через кілька поколінь знову перейшла до нормальних расових профілів, зберігши проте кілька найяскравіше виражених родоплемінних ізольованих штамів, що їх інші представники тієї самої раси цінували, боялися або переслідували. Принаймні, так уся ця ситуація виглядала у блакитних. У червоних були загалом схожі справи із величезною популяцією аїдених, сотнями мільйонів камітів та приблизно 80% джулиних, котрі вирішили, що їм судилося йти в одному напрямку з червоними. Про поточний стан справ по той бік можна було тільки здогадуватися, оскільки між ними не існувала комунікації. За останні 200 років єдиними сигналами, які звідти надходили, ставали уривки повідомлень, спецслужб та фрагменти пропагандистських передач, а прості мешканці їх просто ігнорували. Останнє світло сонця ще кілька хвилин було на шпилі, статуї та різблені мурівлі фронтонів якихось фантастичних старих куполів, зведених на, здавалося, цілком вертикальному пагорбі перед нею, на боці пагорба Капітолія. Кет-2 повернулася, відчуваючи, як у правий бік її луплять пориви вітру, і спустилася з південного кінця мосту. Хай як вона любила силу повітря, а все одно відчувала, що останні кілька кроків біжить, аби хочі потрапити під прихисток будинків. Пагорб Капітолія був вищим від біржового пагорба, то замість плавно переходити в парк, як це було на північному боці, тут міст просто впинався у схил. кедва 2 одразу ж опинилася у плетеві вуличок, освітлених хіба світлом, котре лилося з випадкових відчинених дверей та ще ламп, що їх власники деяких помешкань змонтували на стінах будівель. Вулиці Бордо на топографії Ріо-де-Жанейро. Так описав це місто його дизайнер Джулуно Морен Гібрид, який народився більш ніж через 4 тисячі років після того, як обидва міста зникли з лиця землі. У кишені ВКЕ-2 був прилад, який визначав точні географічні координати. Але ці цифри, звісно, були цілком безкорисними в місті, яке летіло у повітрі, Причеплене до кінця мутузки. Проте її небажання витягувати цей прилад і дивитися на нього мало дещо глибшу природу. Перебування в цьому місті бачилося її казковим видінням, нітрохи не гіршим від того, що було тільки виплодом її фантазії, начебто вона гуляє вулицями міста на старій землі. І вона не хотіла псувати цього відчуття, аж поки остаточно і безповоротно не заблукала. Тожки два дозволила, аби ноги самі несли її червонокам'яними вуличками намагаючись підніматися вгору так само часто, як і спускатися вниз, беручи за орієнтир великі старі куполи, а коли втрачала чуття напрямку, поверталась назад до мосту, бо їй було сказано, що місце зустрічі неподалік від нього. Вона б уже й запитала в когось дорогу, але температура впала, сайлива арка кільця габітатів сховалася у високих хмарах, почало дощити шипучою завісою дрібних теплих крапель. Усі пішоходи поховалися, куди знали. і попереджали, що після Смерку пагор Капітолія ніби вимирає. Перед бурею це, здається, працювало так само. Вона вже кілька разів проходила перед фасадом однієї будівлі, або бачила її з іншого краю вулиці. Споруда стояла в точці, де кілька шляхів сходилися до купи тісної зірочкою мокрої бруківки, а тому постійно манячила десь у закутках периферійного зору серед поближніх провулків. А перехрестя там виникло тому, що саме там зі схилу виступала величезна, з будинок завбільшки скеля, і найближчим вулицям доводилося її огинати. Камінь найвірогідніше був шматком місячної мантії, влитим у місячне ядро. Він міг бути там уже мільярди років, а міг виявитися просто заблукалим болідом, який врізався у ще розпечену персикову кісточку невдовзі після нуля та застряг у металі, що швидко вистигав. У розламі та дочірніх астероїдах таких краплень було чимало зазвичай вони вважалися просто шлаком у металі. Це вкраплення так і залишило на місці, і воно сірою громадою нависало над вулицями, які огинали його. На вершині приблизно за 10 метрів над рівнем дороги хтось воздвигнув круглу кам'яну вежу. Позаду ніби корпус корабля, за стрімкою провою, маячила прикутна будівля, у якій, мабуть, було затишне житло. Ось уже третій чи четвертий Кет-2 бачила цю вежу з відстані, може, в якусь сотню метрів. Вона дивилася просто на неї, проходячи вузькими вуличками. На горішньому поверсі там розташовувався ряд стрілчастих вікон, які виходили в усіх напрямках. Із тих вікон лилося тепле світло, а вона бачила людей, що сидять за столами, п'ють і говорять, і їдять, і читають. І всі ці заняття зараз приваблювали її, тож вона втішалася думкою, що це може бути якийсь громадський заклад, а не приватний клуб. Вхід був не надто очевидним, проте вона його таки знайшла, обігнувши споруду з правильного боку. Там у металевій матриці, в яку вливався камінь, була, наче прогризена нірка. Тунель вів і круто загинався, перетворюючись на гвинтові східці, подекуди захаращені невеличкими деревами. У нішах горіли справжні свічки. Один виток спіралі вивів її із металевого середовища в кам'яни, а вже за другим вона стала біля фрамужних дверей зі справжнього дерева, жодним чином не маркованих, якщо не враховувати важкого калатала, відлитого у формі пташки. З вирізбленим дзьобом. Через вирізане вручну пір'я з чорного заліза та паладію пташка здавалася сірою. За дверей відчувалося тепло і долинала розмова. Кедва сягнула рукою до Калатала, все ще не розуміючи, опинилася вона в громадському чи приватному закладі. А тоді раптом збагнула, що тримає в русі клаптик паперу. Вона розгорнула його при світлі найближчої свічки. Вороняче гніздо, південна колиска. Кедва поштовхом відчинила двері та ввійшла. Перше, що вона помітила, це півкруглий шинкваз із постарілої міді, ряд кегових кранів, а ще вікно, яке виходило на заповнену заклопотаними людьми кухню, і задньої кімнати долинала музика, не настільки гучна, аби заважати розмові, але достатньо, щоб кедва почала похитувати головою в так. Вона не впізнавала стилю, але знала такий тип музики щось вигадане людьми, які були ізольовані в шахтарській колонії або в ранньому габітаті. Людьми, які тямили в танцях. За шинквасом стояв здоровий Дінен, років сорока з лишком. Він, здавалося, не усвідомлював власної привабливості. Чоловік саме протирав склянку, водночас вивчаючи клаптик паперу, на якому було написано якісь цифри рахунок. Стоячи там на самоті, визираючи крізь вікно найнеймовірний краєвид колиски, він скидався на капітана корабля зі старої землі. Через кілька секунд після того, як вона ввійшла, не настільки швидко, аби. Вона щось запідозрила, але й без затримки, яка могла створити в неї відчуття покинутості. Він відірвав очі від склянки і ледь помітно звів брови. Тітора чи брову, бо, як вона бачила зараз, половина його лиця була серйозно ушкоджена. Що я будете пити? Кет Амальтова 2. Оригінальних нагів розробляли в майстернях Арджуна Експедишнс у Сіетлі, а запускали незадовго до нуля після чого вони оселялися на поверхні Амальтеї під пильним наглядом Єви Діни. Пізніше, під час перших двох років епису, оригінальний дизайн допрацювали, адаптувавши його для роботи на поверхні та всередині льоду. Кожна дитина знала історію використання таких нагів. Спершу за їхньою допомогою Імір привели до міксів, тоді переформатували ці два об'єкти в гард. Наги, як такі, знайшли сильніший відголосок радше у культурі блакитних, аніж червоних але користувалися ними по обидва боки шлагбаума. Чи то правильніше буде сказати, що обидві культури використовували розлоги деревовидів та підвидів базового нага, що з них усі походили від першої моделі Арджуни, і всі так чи інакше поділяли базовий код, створений програмістом Ларцом Гудемекером та Євою Діною. Усі можливі застосування нагів, авітак так героїв, до яких людство додумалося за тисячоліття, годі було підрахувати. Вони були універсальні та різноманітні, як ножі та молотки у до-нульовому світі. Як і молотки з ножами, цих роботів можна було використовувати як для творення, так і для нищення. Серед останніх була ціла таксономічна таблиця нагів, яких на великій швидкості запускали із пристроїв гарматного типу. Більшість з них робили складаними, скажімо, до форми кулі чи дротика для дарцу, щоб їх можна було увіпхнути у магазин, патронташі тощо і безперебійно подавати у вогнепальну зброю. Один-єдиний ствол, послуговуючись до нульовими поняттями про вогнепальну зброю, пережив зливу та опинився в розламі. Звісно ж, це був револьвер, що його Джуля дістала із черезплічної плічної Піта Старлінга та тримала при собі аж до тієї миті, коли спробувала скористатися ним, аби застрелити Фьоклу. Каміла втрутилася, врятувавши Фьоклі життя, і постраждала від опіків, які залишили їй, Болючі шрами на все життя. Пізніше ця сама зброя трапила до Рукаїди, Вона доручила її своєму поплічнику, котрий вистрелив останню кулю з останнього ствола, убивши стіва лейка. Зараз ця зброя перебувала в колекції історичного музею Великого ланцюга. Факт і спосіб його публічної демонстрації були найнадійнішим барометром блакитно-червоних відносин. Оскільки технологія обробки металів, необхідна для виготовлення зброї, була втрачена, і оскільки ні розламу минуло безліч поколінь, перш ніж хтось, бодай, помислив про потребу знову мати щось подібне до вогнепальної зброї, коли цю промисловість нарешті запустили, це довелося починати з шістого аркуша. У підсумку вийшло щось радше подібне до тейзерів, яких до розламу було цілих кілька штук, ніж до традиційної зброї. Традиційну зброю розробляли для того, аби стріляти з неї бездумними шматками металу, а часом її вдосконалювали для збільшення скорострільності. Але стрільба бездумним металом у замкнених приміщеннях не мала б жодного практичного застосування з погляду інженерів, навіть тих, які через сотні років після приїзду до розламу почали думати про те, аби знову робити зброю вогнепальної дії. Упродовж попередніх століть жорстокість головно транслювалася кулаками, копняками та різною холодною зброєю на кшталт металевих прутів. А справді небезпечні речі на ножів та мечів використовували хіба зрідка і користали з них. Люди, які остаточно злітали з політичних чи психологічних котушок. Першу вогнепальну зброю розробили саме для протидії таким знаряддям Максимальний радіус дії був 6 метрів із 10, тож снарядам не потрібно було рухатися з великою швидкістю. Снаряди були надзвичайно розумними в тому сенсі, що коли не влучали, тобто коли влучали в те, що не було людською істотою, завдавали якомога менших ушкоджень. Це означало, що вони вивільняли маленькі гальмівні закрильця, та максимально сповільнювалися, готуючись до того, щоб розбитися, замість пробити об те, у що вони влучать. З іншого ж боку, кожен снаряд, який влучав у ціль, намагався бути максимально корисним, тобто знерухомити, ушкодити або вбити ціль. Очевидно, що всі ці рішення годі було залишати на сумління бездумних шматків металу, тож замість них використовували нагів. Вони були не такі щільні, як свинець, тож у них був низький балістичний коефіцієнт, і далеко вони не летіли. Знову-таки, у контексті космічного гаобітату це було добре. Після такої собі темної доби, коли колонії в розламі бракували ресурсів для розвитку мистецтв робототехніки, люди вдовольнилися тим, що лагодили і копіювали вже наявних роботів, тож усі інженерні ресурси вкладалися саме в цю вітку технологій. Найсміливіші програмісти наважувалися влазити в код, який востаннє коригувала ще Єва Діна. Інженери-механіки намагалися з'ясувати, як перепрошити старезні кат-програми і перевірити цифрові креслення, котрі створював ще Ларц. Їхні перші спроби були простесенькі. Скажімо, вони змушували Нага викидати гальмівні закрильця після того, як він проходив певну відстань без злучання. У знаряддя вкладали більше зусиль, ніж у снаряди. Поліція та військові складалися переважно сьоклених, і в їхньому англійському було більше російських запозичень, ніж у будь-якої іншої раси. А ще вони запозичили чимало літер із кирилиці. Катапульту вони зазвичай називали пристрій для стрільби нагами. Від нього вони утворювали різні зменшувальніпосливі форми, як то кат і катя. Друга половина слова – пульт – начебто мала зв'язок зі словом пуля, у якому «у» вимовлялося протяжно, як в англійському «пул», а з російською це слово означало, власне, кулю. Після короткого дивного періоду, продовж якого намагалися поєднати терміни «нах» і «куля», які разом означали щось на навзірець роботизована куля, вони спинилися просто на терміні «пуля», який цілком собі годився для Всесвіту, в якому більше не існувало звичних для Старого світу куль. Інші слова з допотопного світу зброї використовувались без змін, скажімо, стріляти і постріл. Але наказ на вогонь офіцери віддавали словом «пуляти», маючи на увазі слово, яким колись стрільбу називали діти. А от зживання терміна «пуля» без жодних змін Здавалося, дратувало знавців своєї справи. Так само, як до нульові зброєзнавці ставилися до профанів, які використовували слово «куля». Річ була в тім, що пулі проходили навіть із ширшим асортиментом розмірів та типів, аніж старосвільські боєприпаси. Із бездумним шматком свинцю зробити можна було небагато. Проте інженерам, які проєктував пулю, було неоране поле можливостей. Тож використовували альтернативний термін «Амбот». Усе залежало від контексту. Піхотинці, для яких термінологія була необхідним злом, заряджали каті, приводили в дію стрільний механізм тощо. Тобто використовували пулю, але коли снаряд насправді вилітав і починав виконувати свою програму, його називали амботом. А просто складне спорядження. Люди називали ро-боєзапасом, наслідуючи ходовий на старій землі термін. Люди, яких влада повинна була застрелити, тому що вони чинили насильницькі дії чи становили загрозу, для вчинення останніх через використання холодної зброї також не збиралися покірно чекати суттєвого розвитку технологій, які підтримували громадський порядок. Вони негайно починали власні розробки у відповідь, для чого у свою чергу також потрібні були інженери. Якби амбута, скажімо, вдалося надурити, що він промахнувся чи влучив не в людину, він став би практично нешкідливим. Камуфляж змінився, і тепер замість людського ока він був призначений обманути електронні мізки амботів. Більше не потрібно була броня, призначена для зупинки надзвичайно швидких шматків свинцю. Тепер броня мала захищати власника від інвазивних зусиль амботів. Вояки стали живими, рухомими фортецями, що їх брали в облогу численні амботи. Останні нерідко вдавалися до тактики рою, аби проникнути всередину, перш ніж сядуть батареї. Старі тактичні розрахунки на війну з обіном снарядів також багато в чому змінилися. Катапульти та робої запас, що потрапляв до рук ворога, чи то просто губився, а потім був знайдений кимось не тим, можна було легко вимкнути та знешкодити за допомогою цифрових технологій. Деякі з них із боєм пробивалися до своїх хазяїв, тож зони бойових дій, у яких залишалися великі робої запаси, часто виглядали так, ніби їх наповнили мурахи. То вистрілені амботи намагалися знову перелізти до тих, хто ними вистрілив. Отже, влада насолоджувалася монополією на виробництво та використання такої зброї щось до другого міленіуму, коли кількість розкиданих у просторі габітатів та логічна в такому випадку політична фрагментація спричинилася до ситуації, коли цивільна влада габітату А могла ініціювати стрілянину в габітаті Б. Кількість різновидів катапульти амботів, а також засобів захисту, росла як на дріжджах. Не було жодних каталогів зброї, яка існувала ось уже тисячоліттями. Тут і там у музеї можна було наштовхнутися на стенд із десятками, сотнями знешкоджених амботів, які почепили на стіну із супровідними табличками, що пояснювали, хто і в якому столітті їх винайшов, у якому габітаті їх використовували для придушення бешкетів. І яких саме бешкетів. Але насправді всі знали, що на таких стендах були тільки зразки, які випадково опинилися в приватній колекції. Термін заворушення використовували значно частіше, ніж війна. Навіть щодо відносно невеликих подій на кшталт конфліктів, які відбувалися між червоними і блакитними, упродовж останніх століть. Оскільки космічні габітати були страшенно тендітні, справжня війна у розумінні ХХ століття, світова війна на кшталт тих, що відбувалися на Старій Землі, була неможливою. Ядерної зброї так і не винайшли знову, бо у ній не було жодної потреби. Камінь, якби його жбурнути в космічний габітат, убив би не менше людей, ніж воднева бомба. Тому-то ті самі стратегічні розрахунки, що діяли на Старій землі під час та після Холодної війни, були й тут. Червоні та блакитні ні за що не захотіли б ризикувати справжньою відкритою війною, проводячи натомість численні дрібні конфлікти і проводячи їх там, де вони можуть минутися, принаймні для людей, котрі читають ЗМІ, як надто дрібні, щоб ними перейматися. Були тільки два конфлікти, які ретроспективно визнали війною, і то через те, що відбувалися вони, по старому на поверхні планети. Війна на скелях 4878-4895 та війна в лісах 4980-4985. Коли Кет-2 вийшла до нічого гнізда і почула привітання Діненого з ушкодженим обличчям, на дворі був 5003-й. Тобто минуло приблизно 20 років після Найгарячішого моменту війни в лісах, Діненому з вигляду було сорок років шрами на його лиці були вже доволі старі. Щось ти по цього, сказала вона, киваючи на найближчу ручку кега, прикрашену рукописним ярликом, який стверджував, що в кезі міститься сидр. Один момент, сказав він, оскільки ви трішки відстаєте від мене в обізнаності, мене звати тілейк. Скорочено від Тихо чи тюра там. Знаю, язик зламаєш. Акцент у нього був як у ендеміка. Тож із короткої розмови Кет-2 вже доволі багато про нього знала. Його батьки, скоріш за все, були ранніми, людьми, яким настільки не терпілося позбутися від влаштованого життя в габітатах, що вони правдами й неправдами дісталися поверхні нової землі, як тільки терреформ визнав її загалом придатною для життя. Подібний вчинок був порушенням першої угоди, якою кілька десятиліть перед тим закінчилася війна на скелях тому таких вчинків не схвалювали. Пересування між більшими та старішими габітатами кільця влада легко відстежувала, тому ранні вирушали із прикордонних зон, із узбіч автозвалищ та територій біля самих шлагбаумів. з боку блакитних серед радніх абсолютно переважали дінені. Фьоклені були переважно поліціянтами, представниками влади, відповідальними за те, аби відстежувати їх та повертати назад, що й породило у поп-культурі стереотипне зображення дінених як харизматичних піратів, а фьоклених – як позбавлених почуття гумору монашок. Принаймні так ця ситуація виглядала, поки порушення ранніх не спричинилися до війни в лісах, під час якої збройні сили, що складалися переважно з фьоклених, змушені були рятувати численніх шукачів пригод і здінених. Тож нинішні стереотипи були дещо складнішими, а старі на їхньому тлі виглядали пласкими. Отож К2 безпідставно припустила, що батьки ті були ранніми, що вони жили на поверхні достатньо довго, аби мати принаймні одного земленародженого сина. Прив'язаність до автозвалича означала, що ранні володіли неабияким хистом до конструювання речей, а через те, чимало поселень ранніх, були змайстровані надзвичайно сумлінно і надійно, навіть якщо політичне життя у них і не надто вирувало. І, мабуть, ліс у саме такому середовищі, а щойно розмінявши третій десяток, або за рік чи два до цього, ми, мабуть, Виявився втягнутим у війну в лісі. Який сам бот якогось типу, нічого перейматися зайвими деталями, пробився крізь його обладунки, якщо вони в нього взагалі були, і ушкодив його лице. Що що, а це амботи чудово вміли робити. У бою вигідніше було знерухомити, аніж убити, тож амботи поводилися як шимпанзе цілячись у лице, руки та геніталії. Обличчя було легко розпізнати і важко закрити, тож вони були улюбленою мішенню кій міг зазнати цих ушкоджень за багатьох різних обставин, скажімо, під час рейду червоних на ворожу спільноту ранніх-блакитних, але щось у його поставі та манерах припускало, що він пов'язаний із військовими. Тож два подумала, що він офіційно брав участь у війні на босі-блакитних і був поранений у відкритому бою між організованими військовими формуваннями. Йому, вочевидь, належало це місце. Це було зрозуміло з того, як до нього ставився і персонал, і відвідувачі. Само собою для ветерана у відставці – Відкрити бар було нормальним очінком. Це була норма на межі стереотипів. Але не так легко було пояснити, як ця особа могла опинитися на чолі такого шматка нерухомості, який, певно, коштував більше, ніж деякі космічні габітати. Бренд на екрані, а ще той факт, що напис було виконано від руки, вказували на те, що напис зроблено з яблук, зібраних із дерев, котрі виросли на ґрунті Нової Землі. За умовами Другої угоди, якою закінчилася війна в лісах, Право жити на поверхні планети одержували тільки ранні, яких називали ендеміками. Наявність тут такого сидру доводила, якщо тільки це не була безмежна вигадлива маркетингова кампанія для створення такого враження, що тілик підтримував тісні зв'язки принаймні однією спільнотою ендеміків, а також те, що він налагодив прямий імпорт з їхньої реєстрованої ендемічної зони або РЕС. Тому це був затребуваний делікатесний продукт. Більшість їжі виробляли значно дешевше і з меншими зусиллями у габітатах. Їжу та напої, виготовлені в РЕС, могли собі дозволити тільки найбагатші мешканці. І щоби залагодити будь-які непорозуміння, які могли виникнути у КЕД-2 стосовно ціни, ті сказав. За мій рахунок. І поставив склянку на шинквас. Дуже мило з вашого боку, відповіла КЕД-2, ковзнувши поглядом по чорній табличці над баром, яка проголошувала астрономічну ціну напою. Навпаки мовив Ті. Звичайна відчливість до члена моєї сімки. Отже, тюрам лейк був їхнім діненим. Логічно, якщо сімка мала робити щось на поверхні, щось пов'язане з рез. «Ти трішки рано, сказав Ті. «Але дехто вже тут». Він кивнув назад. Це був один із тих барів, які тягнуться в нескінченість, відгалуджуючись в ніші та бокові кімнати і творячи заплутану систему, яку не схвалив би жоден архітектор, окрім хіба будівничого кубел. Тож два припустила, що він має на увазі якусь кімнатку чи лас, якою б вона сама не змогла знайти. Прийшли через чорний хід, додав він. А є чорний хід? Завжди є чорний хід. Док? Прийшов півгодини тому. Бо якби найважливіший з нині живих архітекторів терреформу зайшов крізь парадний вхід у залюднений бар на пагорбі Капітолія, це спричинило б цілу купу непотрібних чуток. Дока впізнали б. Люди б захотіли показати свою значимість. Вони почали би підводитися, рекомендуватися, перерекомендуватися. Це було б утомливо, це виснажило б його. Люди б говорили про це, можливо, навіть внесли б сум'яття у місію, для якої готували сімку. Звісно, ж док пішов через чорний хід. «Хтось іще?» – запитала вона. «Окрім медсестри, тільки здоровий чувак». Отже, билет також приїхав. Чи принаймні так вона думала ще кілька хвилин, поки билет не війшов крізь ті самі двері, що й Кет-2? Він розвернувся залою так, що відразу було ясно – він тут ніколи ще не був. Белет швидко помітив лице Кет-2. Жодним чином не відреагував, але рушив просто до неї. Кет-2 зайняла останній вільний хоркер, але Белет усе одно пішов крізь юрбу, що було неважко, бо люди самі розступалися перед ним, і став поруч із дівчиною достатньо близько, аби вона могла відчути тепло його спини. Він замовив популярну марку недорогого пива якоїсь офіціантки камід оджулиної гібридки із дещо екзотичною зовнішністю. Ті відплинув від неї та повернувся до свого попереднього заняття. к 2 перевірила час і здогадалася, що ті готувався закінчити роботу та відвести їх до задньої кімнати, де вони й мають зустрітися. Коли жінка, котра стояла за шинквасом, передала пиво зі своєю маленькою ручкою у величезну ручіську беледа, к 2 повернулася до нього, зенькнула своїм келихом об'єго і сказала «За сімку». Билет ще був трошки зайнятий. Дякував барвумінці у своєму аж надто формальному стилі, але тоді таки кивнув і випив із Кет-2. Дівчина розповіла все, що знала про тюрата Малейка, а Белет провів наступні кілька хвилин, звіддалік вивчаючи діненого та хто зна, про що гадаючи.